Marilla kávbörtött meglepetés éri. Marilla fölgén sietette lébük, amikor Matthew kinította az ajtót, de amikor tekintette a merev, csúnya ruhába burkolt furcsa kis alakra, a hosszú, vörös szofokra és az élénken csillogó szemekre esett, döbbenten hőkölt hátra. – Matthew, hát ez meg kicsoda! – kiáltotta. – Hol a fiú? – fiú nem volt jösszörögte yes, Matthew szánalmasan. Csak ő, mondta a kislány felé bólintva, mert eszébe jutott, hogy meg se kérdezte a nevét. Hogy, hogy nem volt, kellett legyen, hisz megüzentük Mrs. Spencernek, hogy egy fiút hozzon. Erősködött Marilla. Nos hát, nem azt hozott, hanem őt. Az állomás főnököt is megkérdeztem, és haza kellett hozzam, nem hagytam ott. Mindegy, hol történt a hiba. Szép dolog mondhatom, Szakadt fel Marilába a kiáltás. Míg ez az eszmesere folyt, a kislány szeme némán járt egyikről a másikra. Az arcáról lassan hervat le a boldog öröm. Hirtelen megértette, mit is jelentettek az elhangzott szavak. Eldobta a szívéhez nőtt egy lépést tett előre, és összecsapta a kezét. – Nincs rám szükségük, – kiáltotta. – Nem kellek magoknak, mert nem vagyok fiú. Gondolhattam volna, hiszen soha senkinek sem kellettem. Tudhattam volna, hogy túl szép ez a hosszú sokáig tartsom. Tudhattam volna, hogy senkinek se kell kellek igazán. Jaj, mit tegyek? Mindjárt könnyekre fakadok. Így is történt. Lezöttjentett székre, ráborult az asztalra, és karjába temetett arccal kétségbe esett zokogásban tört ki. A tűzhely felett Marilla és Matthew rosszaróan néztek egymásra. Egyikük sem tudta, mit kellene mondani vagy csinálni. Végül Marilla a után menteni a helyzetet. – No, ezért nem kell ennyire sírni. A gyermek felkapta a fejét, és könyvtől maszatos arccal fordult Marilla felé. – De bizony kell, – mondta remegő szája. – Ha maga árva volna, és olyan helyre érkezne, amiről azt hiszi, hogy az otthona lesz, és ott tudja meg, hogy még sincs szükség magára, mert nem fiú, akkor maga is sírna. Ez a legtragikusabb dolog, ami velem történt. Marilla komorvonásait vonásait kelletlen, a ritka használattól kicsit berosdásodott mosoly díszítette fel. – No, hagyd a bas, írást. Ma este már úgy sem küldünk el. Amíg nem tisztázunk a körülményeket, itt kell maradj. Hogy hívnak? A gyermek egy percig tétovázott majd buzgon kérdezte. – Szólítanak érem Kordéliának? Hogy, – hogy Kordéliának? Így hívnak? N – Nem, nem egészen. De úgy szeretném, ha így hívnának. Olyan leírhatatlanul elegáns név. Fogalmam sincs, mi a csúdáról beszélsz. Ha nem kordélia neved, akkor hogy hívnak? Anne shirley -nek. adta meg a kislány vonakodva a választ. De kérem, nagyon kérem, hívjon kordéliának. Önnek úgyis mindegy, hogyan hív, ha csak rövid ideig maradhatok. Az Anne pedig olyan romantika nélküli név. Még hogy romantika nélküli, szamárság. Az N rendes, hétköznapi praktikus név. Nem kell szégyelned. Ó, én nem is szégyelem, magyarázta N. Csak a kordélia annyival jobban tetszik. Mindig arról álbrándoztam, hogy kordéliának hívnak. Legalábbis az utóbbi években, mert kicsi koromban zserádi akartam lenni, csak hogy most már jobban szeretem a kordéliát. De ha az N mellett dönt, na, akkor is kérem, Evel írva a végén. Marilla épp a tejáskannával foglalatoskodott, elnyomott egy újabb kisirózsdás mosolyt. És mit számít, hogy írod? Ó, nagyon is sokat, ezerszel szebben fest. Önő nem szokta látni a lelki szemei előtt a betűket, ha egy nevet kiejtenek, mintha csak nyomtatva lenne. Én igen, és az Annaj kétség bejtő, míg az Anne ne finom és előkelő. Ha hajlandó Ennek hívni ével írva a végén, akkor én megpróbálok beletörődni abba, hogy nem lehetek kordélia. Rendben. Nos, enn, elvel írva, meg tudnád nekem mondani, hogy csúszhatott be ez a hiba? Mi azt üzentük Mrs. Spencernek, hogy egy fiút szeretnénk. Vagy nem voltak kisfiúk az árva házban? Ó, dehogy nem, egy egész csomó. Csak hogy Mrs. Spencer kifejezetten egy 11 év körül így kislányt És a felügyelőnő azt mondta, hogy én megfelelek. El sem tudja képzelni, milyen boldog voltam. Múlt éjjel egy szemhúnyásnit sem aludtam az örömtől. Szemre tekintettel fordult Mattyú felé. Miért is nem mondta még már ott az állomáson? Miért nem hagyott ott? Ha soha nem látom az elragadtatás fehér útját és a fénylő vizek tavát, talán könnyebben elviselném. Mi a csodát hordít ez össze? Merett Marilla Mattyúra, aki sietve magyarázkodott. Á, ah, szóval arra a beszélgetésre céloz, amit idefelé folytattunk. Bekötöm a kancát az istálóba, Marilla. Mire visszajövök, kész isdel a teját. Amikor Matthew kiment, Marilla ismét a kislányhoz fordult. Mrs. Spencer hozott még valakit rajtad kívül. Léli jones magának. Lili még csak öt éves és csodaszép. Gesztenye barna haja van. Ha én is ilyen csodaszép lennék, és gesztenye barna hajam lenne, megtartanának? Nem, nekünk egy fiú kell, aki segít matthew a gazdaságban. Egy lánynak semmi hasznát nem vennék. Vedd le a kalapot, a táskáddal együtt kiviszem az előszobaasztalra. asztalra. szófogadóan engedelmeskedett. E pillanatban belépett Matthew, és mind vacsorához ültek. De ennek egy falat sem ment le a torkán. Lassan majszolt a vajos kenyeret, csipegetett a tányérja mellett álló csipkészszerű üvegtálkában feltállalt vadalma befődből sehogy sem haladt az evéssel. – Semmit sem eszel? – mondta Marilla megróvóan, és olyan pillantással méregette a kislányt, mintha az étvájtalanság súlyos jellemhiva volna. En felsóhajtott. – Nem bírok, a legmélyebb kétségbeesésben leledzem. Ön képes enni, ha ilyen állapotban van? – Mivel soha nem éreztem ilyet, nem tudok válaszolni – felelte Marilla. – Valóban, és meg sem próbálta elképzelni, hogy a legmélyebb kétségbeesés gyötri nem, soha. Akkor azt sem értheti, hogy milyen érzés lehet. Nem valami kellemes, meg kell mondjam. Amikor nyáni akarok, egy gombóz lesz a torkomba, és attól nem megy le semmi. Még a csokoládé és karamella sem. Pedig két évvel ezelőtt egyszer kaptam egy szemet, és annak felséges íze volt. Azóta is sokszor álmodom, hogy egy egész halom csokoládés és karamellám van, de amikor neki akarok látni, mindig felébredek. Remélem nem sértem meg azzal, hogy nem tudok enni, minden nagyon finom, csak éppen képtelen vagyok rá. Gondolom elfáradt, szólt a közben Matthew, aki visszatérte, óta szólalt meg először. Legjobb, ha lefekteted, Marilla. Marilla már egy ideje törte a fejét, hogy hova fektesse a kislány. A várva várt és hőn óhajtott fiúnak bekészített egy diványt a konyha melletti kamrába, de ez valahogy mégsem tűnt megfelelő lakóhelynek egy kislány számára. Jó lehet, tiszta és rendes volt. A vendégszobában meg mégse dughat egy ilyen kóbor lelencet, maradt hát a keleti manzátszoba. Marilla meggyújtott egy gyertját és szólt ennek, aki kedveszegetten követte. Útközben elvette a kalapját és a táskáját az előszobai asztalról. Ebben a helyiségben is lelket borzongató tisztaság alkodott, amit, ha ezt még lehet fokozni, a manzátszoba felülmúlt. Marilla egy háromlábú háromszögletű asztalra állította a gyertját, majd visszahajtotta az ágyon a takarót. Gondolom, van hálóinget? kérdezte. Enn bólintott. Igen, kettő is. Az árvaház felügyelőnője varta, de borzasztó kurták. Egy árvaházban, legalábbis egy olyan szegény helyen, mint a miénk, semmire sem futja tisztességesen. Ezért mindent szűkre szabnak. Utálom a rövid hálóinget. Csak az vigasztal, hogy ebben is ugyanolyan jól lehet álmodni, mint az elegáns, földet és a nyaka körül fodros hálóingben. Akkor vett közle és búj be gyorsan az ágyba. Pár perc múlva visszajövök a gyertyáért. Nem merem rád bízni, hogy elfúj. Még a végén felgyújtod a házat. Már a távozása után en a remény vesztettek sóvárságával nézett körül. A fehérre meszelt fal biztosan szenved attól, hogy ilyen üres és fájúan csupasz, gondolta. A padló mesztelen deszkájét is csak közepén takarta egy kerek fonott szőnyek, amihez hasonlót en még sohasem látott. Az egyik sarokban az ágy állt, magas volt és régi módi, s négy alacsonyra esztergált, sötét oszlop tartotta. A másikban csak az előbb említett háromszögletű asztal árválkodott. Csupán egy keményre tömött vörös bársony tűpárna díszítette, amin a legvállalkozóbb szellemű tűhegye is kicsorbult volna. Fölötte egy kis 6x8-as tükör függött. Az asztal és az ágy között félúton az ablak nyílt, amin egy barátságtalan fodros fehér muszlin függön lógott. Vele szemben a mosdóállványnak maradt csak hely. A helységből áradó, leírhatatlan ridegség Ent a csontja velejéig megborzongatta. Elcsuklózókogással kapkodta le magáról a ruhát, felhúzta a kurta hálóinget, beugrott az ágyba, az arcát a párnába temette és a fejére rántotta a takarót. A visszatérő Marilla erőször is a padlón szerteszélt haig állt, kurtára szabott ruhana pillantotta meg. Hogy más is van itt rajta kívül, az csak a rendetlenség és az ágy dúlt állapota jelezte. Megfontoltam felszedett mindent, majd összehajtogatva egy kényelmetlen sárga székre tette. Felvette a gyertyát és odalépett az ágyhoz. Jó szakát, mondta kicsit félszegen, de csöppet sem barátságtalanul. Egy fehér arcoska és két hatalmas szem jelent meg meghökkentő hirtelenséggel az ágytakaró felett. – Hogy hívhatja jónak az éjszakát, amikor tisztában van vele, hogy ez lesz életem legszörnyűbb éjszakája? – kérdezte szemrelhányóan, majd ugyanolyan gyorsan, ahogy felbukkant, eltűnt ismét. Marilla lassú léptekkel tért vissza a konyhába, és neki látott a vacsora utáni mosogatásnak. Matthew pipázott, ami nála a zaklatottság egyértelmű jele volt. Ritkán ragadtatta ilyesmire magát, mivel Marilla, mint szokást határozottan ellenezte. Bár ha Matthew bizonyos alkalmakkor mégsem tudta megállni, hogy rá ne gyújtson, Marilla szemet hunyt felette, mert belátta, hogy egy férfi szabad teret kell engedjen, így vagy úgy az érzéseinek. Szép kis kalamajka, zsörtölődött Marilla dühösen. Ez a vége, ha az ember üzen, ahelyett, hogy maga intézni a dolgot. Robert Spenceréknél valaki összezagyválta az üzenetet. Holnap egyikünknek át kell mennie Mrs. Spencerhez, ez biztos. Ezt a lányt vissza kell küldjük az árvaházba. Ahogy gondolod, mondta Matthew nem nagy lelkesedéssel. Hogy érted ezt? Miért te nem így gondolod? Csapott le Marilla. Nos, hát olyan kedves kis jócák. Valahogy kár lenne visszaküldeni, amikor annyira szeretne maradni. Matthew Coughburt, ugye nem azt akarod mondani, hogy meg kellene tartanunk? kérdezte Marilla, akit az sem lepet volna meg jobban, ha mettyú hirtelen bevallja, hogy imád fejen állni. Nos, hát nem, vagyis nem egészen, hebegte a sarokba szorított mettyú, aki már azt sem tudta, hogy mit is akar mondani. Gondolom, alig ha várják el tőlünk, hogy megtartsuk. Nem is, miféle hasznunkra válna? Mi szolgálhatnánk az ő hasznát, bögte ki mettyú meglepetésszerűen. Mattyu Káver, én azt hiszem, ez a gyerek megbabonázott téged. Most már a napnál is világosabb, hogy szeretnéd megtartani. Nos, hát igazán olyan érdekes kis jószág, erősködött Mattyu. Csak hallottad volna, hogy az állomástól hazáig mennyit beszélt. Hát beszélni azt tud. Ezt azonnal észrevettem. És ne hitt, hogy ez mellette szól. Nem szeretem, ha egy gyereknek túl sok a mondani valója. Nincs szükségem egy árvalányra. De még ha lenne is, akkor sem egy ilyen kislányt választanék. Van valami benne, amit nem értek? Nem, nyomban vissza kell küldeni oda, ahonnan jött. De mettyú még nem adta föl a harcot. Elfogadhatnék egy francia fiút, ő meg téged. Én jól meg vagyok társaság nélkül is, vetette oda Marilla, és nincs szándékomban megtartani. Nos, hát, legyen ahogy akarod, Marilla, mondta mettyú feltápászkodott és eltette a pipáját. – Megyek, lefekszem – tette még hozzá. Matthew után Marilla is aludni tért, alig, hogy az edényeket helyre tette. Elszánt komolsága, nem sok jót jósolt. Fent a keleti manzátszobában egy magányos, szeretetre sóvárgó és társtalan kislány lassan álomba sírta magát.